Lehenik, azpimakatu nahi dugu gure eskudago ez dela ideologia berezi bat edo proiektu politikoko konkretu bat. Gure eskudago gehiago jajera bat da aldarik dugu egitarrek parte hartu behar dutela erabaki politikoetan edo edo ezain politikoetan erabakietan orokorki. Hori, erabaki nahi dugula gu gure geroa nola eraiki nahi dugun. Erabakiak izan daitezke egin ezberdinetakoak gaur egun e, iparaldean ikusten dugu lugalde kolektibitatearen inguruan badela adibidez e, ez bat, eta adibide bat izan daiteke, baina pentsatzen dugu, zendako ez, erritarek dugula hitza hor, guk zer nahi dugu guk hemen iparaldearen zate lugalde egitura hori bestakit prefeta batek edo edo politikari batzuek hautatu behar duten gure geroan olakoa izan den e, hori da adibide bat da, baina izan daite eske sei laburancha iredu mota nahi dugun ze gairraio iredu mota nahi dugun ba pixka bat erritarrak inplikatzea gehiago eta gure autoak helarasteat eta hasumitiat